А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягли тулуб до ніг. То його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ні мами, лише хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тату букату горба, що найвищо і що найгірше над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на ньому не було. Лиш один Іван взявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам же Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик – «Ех, мій, як то був гріну та й по ниці розлетиси. Який же ж тяжкий!» Але відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду. «Сонце пражить, але не пражить, аж вогнем сипле!» А я колінкую з гноєм наверх, а шкіра з колін обскакує. Під із кожного волоска просік, і так ми в роті аж гірко. Ледве я добився нагору. А на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. І підіть же, як мене за минуту попередці за тіло ножами шпикати. Гадавсь ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив уже зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив в палі, бив в кілля, виносив на нього тверді кицькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тому горбі. Чим старився, тим тяжче було йому, поломаному, сходити з горба. Такий песій горб, що стримголов долину тручеє. Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то нешло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові, «От вас ні, не боже, зібгав в але доки ні ноги носять, то мус родити хліб». На інших нивах, що Іван купив собі за гроші, принесені з войска, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік на Великдень, і курей зіцірував. То так він їх научував, що жадна не наважилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іванаха Ха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба ще те, що Іван ніколи не їв коло стола. Все на лаві. «Поус ми найметом, Потім вібув сми десять рік у воську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий був Іван дивний, і з натурою, і з роботою.